elfte kassettens första sida. Röde orm av franske G. Bengtsson. Kring åmyningen låg stora gårdar. Där köpte han oxar, svin och malt. Och gjorde upp med bönder om bryggd och slakt och rökning. För att få skeppet väl försätt med mat och dryck. Han fylldes av häpnad när han fann hur mycket allt detta skulle kosta i silver. Hans sorg blev större sedan han let ett antal unga män i gårdarna till ett års långfärd. Och han red missmodig hemåt med det andra under mummel om att detta bulgar nu nog skulle bringa honom till fattigdom och elände. Ett lär jag mig nu, sa Harald Ormsson, att det behövs mycket silver för att vinna guld. Det är väl sagt av dig, sa Toke. Och fortsätter du, som du börjar bli du lika vis som din morfader. Av Odins armring dryper en ny ring varje onsdag, sa det gamle, så att han lärar många nu. Men om man inte haft den första hade han ingen. Sätt aldrig upp dig som viking om du inte har gått om silver. Och inte som skinnhandlare heller. Det är mitt råd. Endast skalder kan vinna rikedom med två tumma händer. Men då måste du kunna göra bättre visor än andra. Och det är den förtret som låder vid det yrket. På hemvägen red inom till sonen den synske till orm hade ärende dit. Sonens gård var stor och rymlig och överallt var den full av hans söner och deras barn. Själv var han över måttan gammal nu och mycket frusen. Han satt bredvid elden och mumlade för sig själv. Orm hälsade honom med vördnad och efter en stund kände sonen igen honom och nickade vänligt och ville veta nyheter och började tala om sin hälsa. Den var mindre god än förr men dock ingenting att klaga på. Och en glädje var sa han. Att han hade kvar sitt förstånd i gott behåll Det var allt jämt bättre än andras En mängd av hans söner hade kommit in för att hälsa främlingarna och lyssna till dem De var kraftiga män av alla åldrar När de hörde sin fader tala om sitt förstånd ropade att detta endast var löst prat av den gamle Av hans förstånd så fanns nu ingenting kvar utan endast själva tungan och pladdrandet Så nu blev ilsken vid detta och ristade sin käpp och fick dem tysta de talar i enfald, sa han till Orm. De tror att mitt förstånd går då till att avla dem alla och att ingenting finns kvar åt mig själv. Men detta är fel. Det är lätt att märka. Ty, Det är inte mycket som kommit på deras lott. Men stundom är det så med mig att jag tar fel på deras namn eller glömmer dem helt och det förararar dem så att de talar illa om mig. Men sanningen är att det är namnen inte är mycket att lägga på minnet. Jag har kommit hit både för din skull och för dina söners sorg. Jag ska på lång färd österut i gårdariket för ett arvsskull. Skepp har jag redan köpt mig. Det kan bli en färd där goda stridsmän kan behövas. Nu har jag alltid hört dina söner prisa som raska män och därför har jag tänkt att det vore en god sak att få några av dem med på färden. Jag ger hederlig läga och vill se väl kan det bli silver att dela vid hemkomsten. Så nu blev ivrig vid detta. Bättre nyhet hade han inte hört på länge, sa han Och en flock söner skulle han gärna sända med De kunde behöva komma ut i världen och lära skick och förstånd Dessutom blev det då trängseln mindre hemma omkring honom Det är för många för mig, nu när jag är gammal, sa han Ta med det hälften av dem, det blir till gagn för oss båda Men inte av de äldsta, och inte av de yngsta Utan ta ett halvt av de mellersta Det har aldrig varit på skepp men i strid dugde det gott. Några av sönerna var genast villiga, andra betänkte sig och blev sedan med. Det hade talats om hur Orum drev båda bärskärkarna och han syntes de vara en hövding efter deras sinne. Det blev nu rådpläga till långt ut på kvällen och till sist blev det så att elva bestämde sig för att komma med. De lovade att hålla sig färdiga vid midsommartid då skulle Orum hämta dem. Toke fann detta vara en god värvning till dessa som män såg ut att kunna göra nytta för sig. Orm själv var också nöjd så att hans missmod var borta när de red vidare nästa morgon. När de nådde hem kom alla springande mot dem med en sorglig nyhet. Are var död. Hans lik hade nyss fiskats upp ur Svart huvud var den enda som sett hur allt gått till och det var inte mycket han hade att berätta. De hade suttit samman vid sitt mete, Are och han- och Ara hade varit som vanligt utom det att han ett par gånger strukit Svarthövde vid kinden och håret. Efter en stund hade han res sig och tre gånger gjort korsets tecken framför sitt bröst. Därpå hade han gått ut i vattnet med raska steg och försvunnit där bråddjupet var. Han hade inte synts mera och Svarthövde hade ingenting hunnit göra. Det hade tagit lång tid för Rapp innan han hittat en döden. Och så hade lagt sig till säng så detta och ville helst dö Orm satte sig bredvid henne och tröstade henne så gott han kunde Vem som helst skulle vantrivas med livet som hade det så ställt som Are han. och det vore föga märkligt att han längtat till Gud från sitt elände nu sedan han fått sitt ärende med guldet uträttat Av Gud får han nu tillbaka sin syn och sin hand och sin tunga det ska du betänka Och vilde sig väl har han också mött sin son där det är ingen ringa vinning, och varje klok man skulle ha gjort som han. Åsa höll med honom om detta men fann likväl sådan sorg svår att uthärda. Och det tog tre dagar innan hon var på fötter igen. De begrov Are vid kyrkan, närmast det ställe där fader Ville gjorde att det båda heliga männen's huvuden som östen i öre huggit av. Åsa valde sin plats närmast till Are. Det skulle inte dröja länge, trodde hon. Toke red nu hem till sitt för att ordna för resan och före midsommar var både han, Olof Sommarfågel tillbaka på Gröning med goda män i följen. Olof hade haft mycket att bestyra sina båda kvinnor hade nu givit rikligt vedelag och drivit bort från gården hur den ena varit ovillig och strevat hårt emot. Därför fanns nu inget hinder för hans hederliga gifte med Ludmilla och han kom åter fram med sin önskan att detta måtte ske nu. Men orm blev i vad han sagt och fann det bakvänt att tänka på bröllop före resan. Hon är ju festad åt dig, sa han, och därmed får du ge det till tåls. En nygift man duger dåligt på långfärd. Vi har en gång gjort upp vårt köp och där vi ska bli. Först hämtar vi guldet, och när det är gjort får du min dotter som lön för din goda hjälp. Men det är aldrig bruk att betala först och få hjälpen sedan. Olof Sommarfågel var en rättsinnig man i allt och han kunde inte neka till att vad Orm sa var riktigt själv hade han inte annat att komma med än sin svåra betagenhet i flickan och den var sådan att alla hade roligt åt den. hon kunde inte komma honom nära utan att hans röst förändrades och han drog hårt efter antan han sa själv att sånt hade han ännu aldrig varit med om Ludmilla hyste samma tankar som han om när bröllopet bort vara men hon kunde märka på Orm att det inte skulle löna sig med övertalning. Men Olof och hon blev snart överens om att inte gå modfällda när de ändå båda tyckte ett och samma. Före bortfärden bestämde Orm noga hur allt skulle vara på gården. Rapp skulle stanna hemma och se till allt fast han i det längsta brömmade och ville med. Han fick tillräckligt med män till gårdens skötsel och vän. Men Ulva skulle råda i allt och inte ta viktfing att göras utan att hon frågats. Harald skulle bli hemma för Orm ville inte äventyra sin förstfödde på denna färds farlighet Och har själv visade ingen stor iver att fara Men Ulf Glade fick följa med Och till sist även Svarthövde Sedan han länge legat efter Orm och Ylva med bönor Mer än en gång fällde Ylva tårar Både i sorg och raseri Över Svarthövdes stora trädska i denna sak Och hon ville veta vad en trettonåring hade att göra bland härmän Men ingenting hjälpte han sa att han skulle rymma från hemmet och fara ut med främmande skepp om han ej finge sin vilja fram i detta. Och Ulf Glade gav det löftet att han skulle vårda sig om Svarthövde långt bättre än om sig själv. Sådant behövdes inte, tyckte Svarthövde. Men han lovade att själv ta sig tillvara i allt. Dock sa han sig ämnas slåss med onda män som påtade ut ögonen på folk om lyckan ville att det mötte sådana. Han hade nu både svärd och spjut och kände sig redan som en kämpe. Orm var glad att få honom med fast han inte ville lossa om det för Ylva. Fader Willibald predikade en stor predikan om de som gått ned till skeppen och välsignade dem alla med en lång välsignelse. Toke, Olof Sommarfågel och hedniska män i deras följe satt med vid denna predikan och det var alla ens att de kände sig märkligt styrkta av välsignelsen. Många av dem gick där efter fram till prästen- och drog sina svärd och bad om välsignelse även för dem. Vid uppbrottet gret kvinnorna mycket. Och bland det bortdragande fanns sådana som kände sig sorgmodiga. Men de flesta var glada att dra av stad. Och lovade att ta goda ting med sig hem. Och Orm kände sig väl tillmods vid att rida med så präktigt följe. Vi kom till sonen den synske för att hämta hans söner. Och dessa blev snart färdiga. Den gamle satt på en bänk vid husväggen och värmde sig i solen. Han befallde sina söner de elva som skulle dra bort Att komma fram till honom en och en Till han önskade säga dem farväl. Det gjorde så Och han såg uppmärksamt på dem mumlade deras namn Och tog inte fel på ett enda När den sista varit framme Satt han tyst och stirrade rakt framför sig Därpå kom det en rysning över honom Och han la huvudet tillbaka mot väggen Och slöt ögonen Hans söner blev oroliga vid detta Och väg tillbaka och mumlade skyggt. Nu ser han nu ser han Efter en stund öppnade han åter ögonen Såg sig omkring med frånvarande blick Liksom om han vaknat ur lång sömn Så blev han sig själv igen Och nickade åt sina söner Och sa att nu kunde de resa Vad såg du? Frågade de I Ett öde Svarade han Kommer vi tillbaka? Frågade alla ivrigt Sju kommer tillbaka Men de fyra andra det blir där det blir Alla elva trängdes nu omkring honom Och bad honom bevekligt att säga Vilka det fyra var De fyra ska dö där ute Då är det bäst att det blir hemma Så att ingen skada sker dem Men den gamle smålog Nu talar ni en fall som ni ofta gör san. han Jag har sett spinnerskorna spårnad Och för fyra av er räcker den endast kort tid till och deras tråd skarvar ingen. Fyra av er ska dö, hur den vänder sig. Och tidsnog får du de veta det. Han skakade på huvudet och satt eftersinnande. Därpå sa han. Det är ingen glädje för människan att se spinneskornas fingrar. Och få är det som ser dem. Men till mig kommer den synen fast jag gärna ville slippa. Men deras ansikten har jag aldrig sett. Återsatt han tyst. Därpå såg han på sina söner och nickade Gå nu sa han Sju av er kommer tillbaka Det är nog Sönerna envisades inte längre Till det var som om en skygghet kom över dem inför den gamle Och så var det även med orm Och hela hans följe Men när de red bort Fortsatte sönerna en god stund Att mumla bittert om den gamle Och hans konstighet Jag hade gärna velat fråga honom För min del sa Men jag det inte jag hade samma tanke, sa Olaf Sommarfogel, Men jag vågade inte heller Det kan väl också hända att endast tomt prat, sa Orm Fast det är sant att även den gamle där hemma är synsk ibland Det är bara den som inte känner honom som kan tro att det är tomt prat När detta kommer över honom, sa en av sonens söner som red nära dem Det kommer att ske så som han sagt Så har det alltid varit Och med detta ställer han det värre för oss än man själv förstår det syns med att han förstår mer än de flesta, sa Toke. Men nu mår det likväl vara en tröst för er alla att sju ska komma tillbaka i gott behåll. Det är sant, svarade den andre mörkt. Men vilka sju? Nu kan vi bröder inte ha en glad stund för en fyra av oss är döda. Så mycket större må glädjen väl bli då, sa Orm. Och till detta grymtade sonens söner tveksamt. När det nått ner till skeppet och sedan hästarna sänds tillbaka satte Orm genast igång med att få drakhuvudet nymålat till om det skulle vara heder med skeppet måste dess drakhuvud lysa rött som blod. Allt stuvades nu in och varje man fick sin plats som ombord. Till en början var Orm ovillig att offra en bock för god resa men alla var emot honom i detta så att han sig sist fick ge med sig. Du må vara hur kristen du vill sa Toke men till sjöss är det gamla bruken det rätta. Och följer du inte dem kan du lika gärna hoppa på huvudet i havet där det är djupast. Orum kände att det kunde ligga sanning i detta- hur han fann det hårt att priset på en bock skulle komma ovanpå alla andra utlägg- som han haft för denna färd innan den ens börjat. Nu var allt färdigt och sedan bockblodet runnit över bogen- seglade ut i vackert väder och med god vind. Från sina unga dagar kände Toke leden så långt som till Gotland- och han hade tagit på sig att föra skeppet till gudarnas vi. Längre än dit visste ingen mycket. Där Leja lejan styrman till hjälp. Till sådana fanns det gott om hos gudarna. Både för Orm och för Toke kändes det gott att åter vara till sjöss. Liksom om många bekymmer som hörde landbacken till plötsligt fallit ifrån dem. När Listerlandet sköndes i fjärran tyckte Toke att sorger för visso kunde tynga den som sysslade med skinnhandel. Men att han nu åter kände sig lika sorglös Som den gång han här seglat ut med krok Och varför jag hållit mig från sjön Så länge är mer än vad jag själv förstår sa han Det är ett skepp med goda män är det bästa av allt Det är en god sak att sitta med trivsel i land Och det behöver ingen skämmas för Men en utfärd långt bort Med byte att vänta Och denna lukt i näsan Det är människans bästa lott Och bot för både ålder och ledsnad det är märkligt att vi nordmän sitter hemma så mycket som vi gör fast vi vet detta och förstår oss bättre på skepp än andra och har hela världen att plundra. Kanske det hänger så ihop, sa Orm, att många tycker bättre om att bli gammal i land än att fara ut efter den säkra bot för ålder som sjöfarare ofta möter. Här känner jag många lukter, sa Svart, hövde bekymret men ingen som syns med god. Det är för din ovana skull och för att du ännu inte förstår bättre, så. Det må vara sant att sjölukten här inte är riktigt sådan som västerut. Där är havet grönare av sälta och styrkan av dess lukt är större. Men den är inte att klaga på. På detta svarade Svartövde ingenting. Till sjösjukan kom nu över honom. Först skämdes han mycket, men det lättade för honom när han såg att många av männen från inlandet började hänga över skeppsidan. En och annan hörde snart tiga med ostadig röst att skeppet måste lägga sin land innan det alla förginges. Orm och Toke stod i och fann allt vara gott. Ni får vänja sig stackars kreksa En gång var det så för mig också. Se på Sones söners atoke. Nu har det annat att tänka på än sin faders spådom. Det tar sin tid för landbor att förstå hur bra de har dem bod. Med denna vind kan det nu spy i lovart utan att det kommer i synen på närmste man och därmed undgås många treta mellan retligt folk. Men ingen ska tro att de känner glädje för detta. Gott förstånd får ingen till skänks på sjön. Det är vanan som ska till också. Det kommer vad det lider, sa Orm. Blir det nu stiltje får det ta till årorna och det brukar vara en sträng lek för ovan folk i sån sjö som denna. Då kommer jag att tänka med saknad på hur den nyss fått spy fred utan allt slit. Det blir bäst att vi sätter Olof till uppsynningsman för roende tatuke. Det till behövs en som är van att bli åtlydd. Åtlydd kan han nog hända bli, sa Orm. Men hans omtyckthet kommer att lida skada. Det är en svår syssla och värst när rodarna är fria män som inte bör snättas. Likväl kunde de muntra upp honom tatuke. Han ser ut att ha ta sina tankar på annat håll och det kan jag gott förstå. Olofs sommarfågel var tungt i sinnes. Han hade lagt sig ned tätt intill där det stod. Han var sömnig och sa inte mycket. Men efter en stund mumlade han att han knappt visste om det som tyngde honom var sjösjuka eller älskodssjuka. Och han ville veta om skeppet skulle lägga i land över natten. Orm och Toke var ensamma att detta skulle vara oklokt om vinden höll i och himlen förblev klar. Det ovana männen skulle bli bortskämda av sånt, sa Toke. Och mer än en skulle försvinna under natten. Tydde skulle då leta sig hem igen, glad att ha sluppit bort från detta. Men när vi når Gotland är det redan bättre. Och där kan de få pröva fast igen. Olofs sommarfågel suckade och sa ingenting. Därmed spar vi också mycket föda, sa Orm, Som du skulle sätta i sig i land och sedan spy ut till ingen nytta. I detta hade han rätt. I den goda vinden förblev stadig och under seglingen till Gotland kunde knappt hälften av männen göra skäl för sig vid måltiderna. Svarthövde repade sig hastigt och Ulf glada hade aldrig känt något av sjukan. Och För dem var det en stor glädje att med berömmande ord gnaga sin föda åskådade av bleka män utan matlust. Men så snart i något lugnare vatten i Gotland började sjuka ta skadan igen så att orm tyckte sig aldrig ha sett värre ätande. Men det må vara de unnat, sa han. Och nu har det kanske börjat vänja sig så smått. I hamnen vid gutarnas vi låg så många skepp att orm först var tveksam om man skulle våga sig in. Men drakhuvudet togs ned och frids sköld sattes upp och det rodde in utan att bli störda. Staden var ansenlig och full av sjömän och rika handelsmän. Och för orms män fanns det mycket att begapa sedan det väl kommit i land. Där fanns hus som var helt och hållet byggda av sten- Andra fanns som endast var till för att dricka öl i Och stadens rikedom var sådan att muntra sköker gick omkring Med ringar av klart guld i öronen Och spottade åt en var som inte kom med myntat silver i neven. Men en märklighet fanns i denna stad som det förundades över mest av allt Och som ni inte ville tro på förrän det länge beskådat den Det var en man från Saxarnas land Som dagen i ända sysslade med att skrapa skägget av hakorna på rika män i staden för detta fick han alltid ett kopparmynt av dem han skrapat även när han vållat de blödande sår. Orms män fann detta näringsfång bara sällsammare än något det sett eller att omtalas och inte mycket att stå efter. Olofs sommarfågels lynne hade nu lättat och han och orm gick för att söka sin en Få män blev kvar om bord, de alla ville räta på benen och läska sig men toke stannade bord för att vakta skeppet. Gudarnas öl är så gott, sa han, Att jag en gång i mina unga år Drack väl mycket i denna hamn Därav kom en oro över mig Och en man blev dräpt Och det var med nödiga simman Det med livet Gutan har gott minne i allt Och det vore illa att bli igenkänd för en sån sak När vi har viktiga ting att tänka på Därför stannar jag ombord Och nu må ni ta er väl tillvara Alla som går i land Tydde jag kort tålamod med främlingar Som för förtret Orm och Olof kom ombord med den styrman de hittat. Det var en liten satt och gråsprängd man som hette Spof. Han hade varit i Östled många gånger och kände alla farleder. Och han ville syna allt på skeppet innan han bestämde sig. Han sa inte mycket men nickade åt det mesta. Det sist bara att få smaka på skeppsölet. Det var det öl som Orm låtit brygga vid åmynningen. Och ingen hade klagat på det. Spof smakade på det och stod betänksam. Är detta vad öl du har, sa han Är det inte gott nog, sa Orm Det är gott nog om bord, sa Spor Jag dricker det gärna Det män du har, är det av fridsamt sinnelag Och glada vid slit och nöjda med lite Nöjda med lite, sa Orm Det är knappt det nöjda med mycket När inte sjösjukan klämmer dem, Och det är inte för fridsamhet jag valt dem Och slit och släp tror jag inte att jag älskar mer än andra Spov nickade tankfullt Det är som jag trodde, sa han. Vi kommer till dragstället i värsta sommarhettan Och då må du ha bättre dragöl än detta om allt ska gå väl Det skulle jag ha tänkt på, sa Olaf Sommarfågel Det är sant som man säger Dragöl, sa Orm och Toke Vi gutar, sa Spov, är det som seglat mest på gårdar rikesfloder Och nått längst bort vi känner flod leder ytterst i fjärran bortom merenas dragställe som ingen prövat med stora skepp utan vi. Och det är med dragölet vi tas fram där andra får vända. Det ölet ska vara av yppersta sort så att det skänker styrka och stor uppmuntran. Av det får männen dricka när det släpar skepp över dragställen. Men älges på resan får det aldrig smaka det. Detta har vi gutar tänkt ut och därför bryggs det bästa ölet hos oss. Till av det ölet kommer vår rikedom. Om jag inte har mycket fel för mig, sa Orm Så lärde ölet inte säljas billigt Det är så mycket dyrare än annat öl Som det är bättre i godhet Och kanske något är till, sa Spov Men det är väl värt sitt pris Utan dess hjälp kan ingen ta sig fram i gårdarike. Hur mycket behövs det för oss, frågade Orm Låt mig se, sa Spov Ett 24 år skepp, 66 män Och nedervägen till Kiv. Det är sju smärre drag Men det var länge stor möda Det är det långa draget fram till floden Njeper som är det svåra Fem tunnor av det största Mår räcka Sjöfarare i Västerled Färdas billigare, det är säkert sa Orm Om. Och sedan ölet inköpts Och sedan spog fått hälften av sin lega Som han genast ville ha ut Var Orm ännu säkrare på denna sak Han mumlade dystert När han räknade upp silvret att han inte tog nå fram till kivan Att den som tiggar med stav i hand Med både skepp och vapen bortpantade till gutar på vägen Men likväl syns du mig vara en god man Spov Med både kunnighet och förstånd sa han Och det kan vara att jag inte ska ångra att jag har fått dig som styrman Fast du tar drygt till med din lägga Det är med mig som är dragölet sa Spov stillsamt. Jag är dyr men jag gör skäl för mig det blev liggande tre dagar i Vi och Spov männen snickra stadiga vaggor åt öltunnorna tills han fått allt som man ville ha det. Ölet tog stor plats och tyngde skeppet men männen gjorde sig gärna omak för dess skull sedan i land lär hur det smakade. Redan under första dagen drack många upp vad silver det hade och låg sedan ivrigt efter ormen för att få ut av sin lega men det förnamns inte att någon hade framgång med detta. Några försökte då byta bort sina skintröjer mot öl, andra sina hjälmar och när gutarna inte var med på sånt byte kom det till slagsmål och för detta kom lagmän bord och krävde dryga böter. Orm och sommarfågel satt en hel dag med dem tills de fått ned böterna till hälften och fann likväl somman stor nog. Därefter släppte de inga män i land utan att dessa först lämnat sina vapen bord. Sonens söner var välbärgade män och drack flitigt i land men hade likväl svårt att skingra sina tankar. På andra dagen kom de flock till skeppet, tio stycken och bar med sig den elfte som levde med föga liv. Det hade varnat honom, sa det, men likväl hade han smugit sig på en ung kvinna som hackat i kolgården bakom en hydda och fått omkull henne med goda ord och handkraft. Men en kärring hade genast kommit ut och satt hackan i huvudet på honom och mot detta hade ingenting kunnat göra. Toke synade den slagne och sa att han inte hade långt kvar. Han dog under natten och bröderna begrov honom i omsorg och drack för hans välgång under dödsfärden. Det var hans öde, sa de. Den gamle vet vad han säger i sådana ting. Och fast det saknade den bortgångne och endast hade gått att säga om honom märktes det att de alla kände sig lättare till sinnes. Till nu, sa de till varandra, fanns endast tre kvar som skulle möta olycka och därmed var en fjärdedel av deras bekymmer borta. Nästa morgon la skeppet ut och det höll norrut med spov vid styroren. Orum sa att vad som skulle hända i fortsättningen kunde vara ovist, Men en sak ville han hoppas. Att han skulle slippa att komma till en hamn till som var så dyr som gutarnas vi. Sjätte kapitlet. Hur det rodde till Dnepr. Det rundade Gotland och höll österut förbi Ösyssla och in till floden Dyna. Uppför denna flod gick Miklagårdsvägens nedre farled som mest användes av gutarna. Den övre leden som var Svearnas väg gick längs Bålagårds sida och uppför Voternas flod till Ladoga och därifrån över Novgorad till Jeper. Och vilken av dessa båda farleder som är drygast vet ingen, sa Spov. Själv kan jag inte säga det, fast jag har farit dem båda. Ty med dem är det så att mödorna motströms alltid kommer den valda vägna till sig värst, vilken det är man än valt. Men för oss är det nu en god sak att vi kommer sent och slipper vårflödet. Männen var vi gott mod när det nått in i floden, fast det visste att det var lång möda som nu tog vid. Och sedan det delats in på så sätt att på tre dagars rudd kom för var och en en dags vila- Rudde det nu upp genom livers och sämgallers neder, där stund de små fiskebyar syntes vid stränderna och där på allt längre in i ett land som var tomt på människor där det inte fanns att se utom flodens fåra och tät skog som stod ändlös på båda sidor. Männen kände en ängslan för detta land. Stundom de vid sina lägereldar när de lagt i land för natten hörde det bölanden nu fjärran som inte kom från djur som de kände till. Och det mumlades sinsemellan att detta kanske vore järnskogen som det gamla brukade tala om och där lukas avföda höll till. En dag mötte det tre skepp som kom ut för floden i rad. Tungt lastade och väl bemannade och med endast sex par åror ute på varje. Det var gutar på hemväg. Männen var magra och starkt brynta av sol och tittade nyfiket på orms skepp. Några kände igen ens och hälsade honom med rop. Och det blev samtal från skepp till skepp när det långsamt gled förbi varandra. De kom från Stora Bulgariet vid Volga och hade varit nedåt floden till Salthavet och handlat med araber. De hade god frakt. Hem så hade vävnader, silverkärl, slavinnor, vin och peppar. Och tre män på det mellersta skeppet lyfte upp en naken ung kvinna och höll henne ut över skeppsbogen i armarna och håret under det de ropade att hon vore till salu för tolv marker vänner mellan. Kvinnan kött och sprattlade till hon var rädd att komma i vattnet och orms män drog andan djupt vid synen. Men när hon lyftes in igen utan att någon gått med på budet skrek hon ilskna ord och räckte ut tungan. Gutarnas skeppshövdingar ville veta vem orm var och vart han ämnade sig och vad varor han förde. Jag är ingen handelsman, sa orm. Jag ska till Kiv för att hämta ett arv. Det må vara ett stort arv om färden ska löna sig, sa gutarna klentroget. Men är det plundring du söker får du hålla dig till andra än oss Vi färdas alltid i tryggt följe Därmed var skeppen förbi varandra och skildes åt Den kvinnan var inte oäven, sa Toke tankfullt Med sådana bröst som hon hade såg hon inte ut att vara mer än 20 år Fast det är svårt att döma på en som hänger som hon med arman över huvudet Men det ska vara guta som bär tolv marker för en slavinna Även om hon är ung Likväl trodde jag smått att du, Olof, skulle bjuda. Det kunde jag ha gjort, sa Olof Sommarfågel, om jag inte haft det så ställt som jag har. Det är endast en jag bryr mig om och det lär inte släppa så snart. Men orm stod och såg i skeppet med mörk min. Det blir nog mitt öde att slåss med gutar till sist, han, fast jag är en fridsam man. Deras övermod är stort och jag börjar bli trött på att alltid låta dem få sista ordet. På hemresan kan det bli något att tänka på, sa Hoke, om annat slår fel för oss. Men Spov sa att då finge Orm skaffa sig annan styrman. Ty mot sina landsmän vill han inte vara med. Ut på eftermiddagen samma dag hade det ännu ett möte. Det förnamns skarpt knarr av åror och runt närmsta krök stack ett skepp fram och narkades hastigt. Det hade alla åror ute och rodde med all kraft. Vid åsynen av Orms skepp saktade det sin rod. Det var på 24 par år liksom hans Och välfyllt av väpnade män Orm ropade genast till ruddarna Att ro starkt och stadigt Alla andra skulle göra sig redo Och Tocke som stod i styråran Ändrade kursen något för att kunna lägga bord Med främlingarna utan att bli rammad Om det skulle komma till strid mm. Vad folk är ni? Skrekste från främmande skeppet Skåningar och män från Småland Svarade Orm Och ni? Östgötar! Floden var bred här och strömmen ringade. Toke ropade nu till Babords Rudda att ta i och till Stybords att vila på och fick hastigt skeppet svängt runt in mot östgötarna tills båda skeppen gled jämsidigt nedåt strömmen så nära varandra att det knappt hade årorna fria. Där hade vi haft det om vi velat, sa Toke-belåtet. Och det fastnade strömmen till hjälp. Sådan tar vi varit med om förr. Östgöten såg deras villighet i strid och hans röst blev lugnare Har ni mött gutar på floden? frågade han Tre skepp i förmiddags, svarade Orm Talades ni vid? I all vänlighet, de hade god frakt och frågade efter östgötar Frågade de efter östgötar? Var de rädda? De sa att de hade det ledsamt utan dem Det är lik dem, sa östgöten Tre skepp? Vad frakt har ni? Vapen och män, är det något du önskar? Då har vi det lika ställt och ingenting att slåss om, sa den andra Lyssna nu till mitt råd Följ med och ta gutarna Det blir vinst som lönar sig och vi delar broderligt mm. Vad har du otalt med dem, frågades Bo De har rikedom och jag har ingen, är det inte nog? Lyckan har varit emot oss på hemfärden Vi kom rika från Volga Men mer än har för i försåt vid sitt dragställe där miste vi vårt ena skepp och det mesta godset Och som stackare vill vi inte komma hem Följ nu med om ni är det män ni ser ut till Gutarna är värda besväret Hemma och sig hade börjat sko sina hästar med silverskor sägs det Vi har ärendet åt andra hållet, sorm Och det är ärendet som bråskar Men gutarna blir nog glada när de får se er Tre skepp mot ett må vara vad du önskat mest det får bli som det kan, sa den andre mörkt. Men det som jag alltid hört sägas att skåningarna är griska trindbukar som endast tänker på sig själva och aldrig gör andra en väntjänst. Det är sant att vi sällan tänker på östgötar utom när det behövs, sa Orm. Och nu har vi tappat nog väg för din skull. Farväl. Orms skepp hölls något bakom de andra och nu vände token och lade motströms på nytt. Men medan detta skedde blev reden allt för stor hos östgötarnas hövding och plötsligt slungade han sitt spjut mot Orm. Här har du något att tänka på, ropade han när spjutet flög. Tätt bredvid Orm stod Olof Sommarfågel. Och nu gjorde den något som män ofta hört berättas om men sällan fick se göras. När spjutet kom tog han ett steg framåt, grep det i flykten strax bakom skoningen, vände det i handen och sände tillbaka med en sån snabbhet att knappt någon han se vad som skedde Östergötten var inte beredd på så snabbt svar och spjutet tog honom vid axeln så att han vacklade och satte sig Det var en hälsning från finveden, ropade Olof Så går det till, skrek Olofs män och nickade åt alla håll och sken och glädje över sin hövdingsbedrift och alla på skeppet gladdes med dem fast de var säkra på att det nu skulle ha Östergötarna över sig men dessa tycktes ha blivit modstulna och fortsatte nedåt floden och såg sig mera till. Maken till kast har jag aldrig sett, sa Orm, och det ska du ha tack för. Jag är lika vapenskicklig som de flesta, sa Toke, men det kastet skulle jag inte kunna göra efter. Och det ska du veta, Olof Styrsson, att det ska mycket till innan du får höra Toke Gråge eller sån säga så. Det är en gåva, sa Olof, men det kan vara att den är sällsynt. Jag har lärt mig detta som yngling utan stort besvär men jag har aldrig kunnat lära bort det. Den kvällen blev det mycket talat om detta i deras nattläger på flodstranden. Om hur det skulle bli när östgötarna nådde gutarna. De kan inte ge sig på tre goda skepp med ett hur ilskna den må vara så toke. Men de kommer att följa gutarna ut ur floden och hoppas på hårt väder på sjön. Om då gutarna drivs åt skils, kan de komma åt dem bättre. Men gutarna kommer nog att ge dem en hel del att göra. Östgötare är farligt folk, sa Vi hade sådana med på Torkelhögers färd till England. De är goda stridsmän och själva håller sig för att vara det bästa bland alla. Därför har det svårt att samsas med annat folk. Och därom vill lägga det sig föga. Ge De är glada när de är drökna, men älges trivs det illa med skämt. Men värst blir det när de tror att någon skrattar åt dem i smyg. Då vill de hellre ränna rakt mot spjutöder. Därför ska här hållas god vakt i natt, ty det kan hända att de ångrar sig och kommer tillbaka. Men ingenting mer blev av, och styrkta av dessa möten med stamfränder rodde männen allt längre in i det ändlösa landet. Det kom till ett ställe där vattnet forsade kring stora stenar. Där las skeppet i land och tömdes, varpå det släpades längs ett jämnat spår upp kring forsen och återsattes ut. När allt godset forslat samma väg och återstuvas in frågade männen med tillförsikt om det inte nu vore tid för det goda dragölet men Spov sa att endast nybörjare kunde tänka så. Detta är inte ett dragställe sa han, detta är ett lyft. Det är endast vid dragställen som ölet vankas. Flera gånger kom det till liknande ställen och till andra som var svårare men Spov sa allt jämt samma och det började undra hur dragstället dragställe ut. Varje kväll, sedan de landat för natten, fiskade de i floden och fick alltid riklig fångst. Därför ledde ingen nöd, fast den mesta födan ombord nu var uppbeten. Men de satt likväl dystra vid eldarna där fisken stektes och kände längtan efter färskt kött och var överens om att mycket fisk gör människan tungsint. De började nu också bli mätta på det tunga roendet, men spov tröstade de med att de snart skulle få se på annat. Det tunga roendet har ännu inte börjat, sa han. Sonens söner trivdes sämst med fisketandet och gick varje kväll på jakt. De hade spjut och bågar med sig och var flinka att spora upp djurstigar och vattningsställen. Men fast de var ihärg och alltid kom sent tillbaka till lägret dröjde det innan de fick något. Till sist lyckades det med en älg som det drivit in i en klyfta. Den gången återvände det inte till lägret förrän i gryningen. Det hade gjort upp eld i skogen och ätit sig mätta och det kött det bar med sig till lägret var det snåla att dela med sig av. Efter detta blev det bättre fart på jagandet. Ulf Glade och Svarthövde slöt till soners söner och andra med dem och Orm förärgade sig över att han inte tagit med ett par av de stora hundarna som nu kunde ha varit till god nytta. En kväll kom Svarthövde anfått tillbaka till lägret och ropade efter män och rep. Det fanns nu kött åt alla, sa hon, och varje man i lägret kom genast på fötter. Det hade drivit ned fem stora djur i tjärr och dödat dem där och det behövdes många män för att dra upp dem. Alla skyndade glada till hjälp och snart låg det sköna bytet på det torra. Djuren såg mest ut som stora skäggiga oxar och sådana oxar hade orm aldrig sett. Men ett par av Tokes män sa att detta var vildoxar, sådana som ännu fanns vid sjön Åsnen i Värend och hölls heliga där. Imorgon tar vi fridag och håller gille Orm. Det blev ett gille som alla trivdes med Och vildoxarna som blev prisade så som makalösa i sin must och godhet Fick sällskapen vad som fanns kvar av ölet från åmynningen Det gör ingenting saorm, det hade redan börjat suna När vi kommer till Polotjanernas stad finns mjöd att få där sa Spov Men låt ingen locka dig att röra dragölet när det hämtade sig från detta mål och fortsatte färden hade det sån tur att det en hel dag kunde bruka segret. Det kom nu till trakter där spår av människor började synas. Här börjar polotjanerna, sa Spov. Men vi får inte se några förrän vi når deras stad. De som bor här i vildmarken kommer inte till floden när skepp varslats. För de är rädda bli tagna till ruddare och sålda i främmande land. Spov berättade också att dessa polotjaner inte hade andra gudar än snokar som bodde hos dem i deras hyddor. Men Orm såg på spå och sa att han var till sjöss för och trodde så mycket han vill av detta. Det kom till Polotjanernas stad som kallades Polotsk- och var ansenlig med vallar och påverk. Många män gick nakna där men inga kvinnor. Ty för en tid sedan hade skatten krävts- och det var ett påbud av stadens hövding- att ingen man fick bära kläder förrän han betalt- vad han var storförsten skyldig. Några av dessa såg misslynt där än andra- de hade betalt men måste ändå gå nakna, eftersom inga kläder hade kvar sedan skatten gälldats. För att bättra sin ställning innan kylan kom bjöd ut sina hustrur för en tröja och sina döttrar för ett par skor. Och de hade god handel med Orms män. Hövdingen i denna stad var av Sveas släkt och hette Faste. Han tog vänligt emot dem och ville höra nyheter. Han var till åren och hade tjänat storförsten i lång tid. Han hade polocianska kvinnor i sitt hus och många barn. Och när han började bli drucken talade han lättare deras språk än sitt eget. Av honom fick Orm köpa mjöd och fläsksidor och vad annat han behövde. När det skulle fara vidare kom faste och bad Orm att han måste ta med sig hans skrivare som skulle till Kiv med en korg i huden. Storförsten ville se att hans stadshövningar höll sig och särskilt tyckte han om att det sände honom huden av svåra illgärningsmän. Men det hade inte funnits säkert bud till Kiv på sista tiden- och nu ville han ogärna försumma detta tillfälle. Skrivaren var en ung man från Kiev. Han hade med sig ett fårskinn där huvudernas ägare stod upptecknade jämte det ogärning hade begått. Efter all fastes vänlighet tyckte Ormse inte kunna säga nej till detta hur han var ovillig. Huvuden väckte mörka tankar hos honom, ty han hade haft att göra med sådana förr och det kom också för honom att hans eget en gång sålts till kungsvän- fast den handeln aldrig blivit färdig. Han höll här för denna korg för att vara ett olycksting- och alla tyckte detsamma. Det märktes också i sommarvärmen att huvuderna började bli gamla- innan det kommit långt började männen knota över den svåra stanken. Skrivaren satt vid sin korg och såg inte ut att känna något- men han förstod nordmänns tal- och det var han själv som föreslog att korgen skulle fästa sitt rep- och släpa i vattnet Detta var en stort gillande Och korgen bands stadigt Och hävdes över bord Det hade nu åter seglet uppe Och gjorde god fart Fram på dagen ropade Svart Hövde Att korgen slitit sig och var borta Vad du nu har att göra Skrivare är att hoppa i vattnet Och leta upp dina skatter Älges lär det gå det illa Vart du vände dig Skrivaren blev förtretad över missödet Men ingen stor oro märktes hos honom Förskinnet, sa han, var det viktigaste. Så länge han hade det, gjorde det andra inte så mycket. Det var endast nio huden, och han trodde att han skulle kunna låna sig fram hos vänner bland ämbetsmännen i Kiv. Det brukade alltid ha gått om missdådare som skulle straffas. Den ena hjälper den andra för gudsbanhetiets skull, sa han, och alla huden är lika. Jag hör att ni är kristna här i landet, sa Orm. I Kiv är vi det, sa skriven, till stor först när så befallt. Och det är bäst att vara honom till lags. Det nådde ett ställe där två floder löpte samman. Den högra som hette Ulla var deras väg och det var nu som det svåra roendet tog vid. Slut på 11-kassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan.